«Куди це ти так простягся, Василю?» Почув він біля себе поклик, і дужа рука спинила його за плече. Запалений вітрами та сонцем і вкритий курєвою, Гнат поцілував меншого брата і дивився на його веселими очима. «Бач, який ти вже виріс!» «А ти неначе справді, козак!» – скрикнув Василь, заздро поглядаючи на братів Чингал. «Як же ти там воював?» Чи багато земляків вирятував з неволі? А де Петро та Демко? Проте з розпитуванням довелося цікавому хлопцеві пождати, бо саме до них наблизився старший брат Петро і узяв Василя в свої міцні обійми. Тільки ввечері, коли всі четверо братів сиділи біля кореня, Василь почув оповідання старших братів про їхні походи, бо вони ходили нарізно і тепер розповідали один одному свої військові пригоди. Після повороту запорозького війська з війни січове життя пішло своєю чергою. Оцвяткувавши, от отгулявши деякий час у рідному гнізді, запорозці взялися до своєї улюбленої праці, рибальства та полювання. Великими ватагами попливли вони на дубаху великий луг, що простягся понад Дніпром, от січі аж до острова Хортиці, і розпорошилися там по річках, озерах та зелених диких пущах плавні, хто з сітями та всяким знаряддям ловити рибу, а хто з рушницею полювати на дорогого звіра та птаство. Привітка! великим лугом звався низький острів, оточений річками Дніпром, Кушугумом та Кінською. А весь він був порізаний протоками й озерами та вкритий лісом. Ще й зараз у великому лузі Дуже багато риби і дичини. Там у Великому Лузі запорожці пробули аж до того часу, поки зимою пішла по річках Крига. Тоді до Січі знову зібралося все товариство, і по коріннях знову стало весело та гучно. Найвеселіше ж було на Різдво та Новий рік. Бо тоді щодня по коріннях грали музики, козацтво гуляло і танцювало. Наприкінці місяця лютого, як тільки на підпільній поламало кригу, запорожці знову поїхали дубами по плавнях. А після Великодня, як тільки добре зазеленіла по степах травиця, багато січового товариства пороз'їздилося кіньми, хто до бугу на рибальство, хто в дике поле на полювання, а хто ж у Нагайські степи на Кальміус та Берду повсяку здобич. На Січі ж знову лишилося на літо не більше як половина товариства. Василь оком поглядав на всіх тих запорожців, що сідали на дуби та на коней. Він третій рік біля січових кабиць, і ця праця йому дуже навбридла. Брат Гнат, як і всі козаки, мав його за малого і не дуже-то з ним товаришував. Так що і тепер Василь тільки тоді й розважився – коли траплялося поїхати старим очеретом в плавні, або, як кухарі, пускали його вибігти за січову браму на степ, де щодня після снідання в запоростів відбувався герць. На тім герці справді було чого подивитися, бо тут козаки навчалися битися на шаблях, колоти ворогів з писами, стріляти з рушниць, сидячи на коні, перестрибати рівчаки та баркани і вробляти конем ще багато всяких витівок. Так запорозці набували хисту собі й своїм коням. Василів брат Гнат теж мало не щодня гарцював за січовими окопами разом з іншими молодиками на велику заздрість Василеві. Той герць так захопив Василя, що однієї ночі він утік з січі, знайшов в степу військовий косяк і, скочивши Охлеб на одного коня почав ганяти, його виробляючи тим часом на його спині всі ті штуки, які бачив на герці. Він ставав на наосідленого коня ногами, лягав на нього червом, лазив коневі навкруги шиї, держачись, мов, рип'ях за його гриву. Добрий кінь довго слухався хлопця, але врешті ці іграшки йому обридли, і він скинув хлопця на землю. Василь забився так, що деякий час мусів навіть одлежуватися на траві, слухаючи чмелів. Але врешті підвівся на ноги і почвалав до січі, заспокоюючи себе на тому, що кінь був неосідланий і незанузданий, і що тільки через те і сталася така пригода. Одного ранку, на початку літа 1775 року, Василь прокинувся з незвичайного гомену в курині. Козаки похабцем одягалися і виходили на Майдан, Спросоння Василь не розібрав, про що в запорожців була розмова, і тільки скрізь чути було вигуки. Москалі за брамою, гармати жерлами на Січ. Зрозумівши, що скоїлося щось непевне, Василь скочив з лави і, підтягши в штанцях очкура, прожогом побіг слідом за козаками. Весь майдан кишів уже запорожцями, мов мурашник. Усі бігли на окопи побіг туди і Василь. Зразу, коли хлопець виліз на стіну, йому здалося, що в степу випав великий сніг, але добре роздивившись, він побачив, що степ був білий від наметів великого війська. Ті намети стояли довгими щільними лавами, обгортаючи січу півколом і простягаючись аж геть на гору. Попереду того білого поля чорніли своїми роззявленими жерлами гармати. А що ближче до Січі, мов Сарана, вкрило степ московське військо, піше й комонне, виблизькоючи на промінні ранкового сонця залізними багнетами та списами. Посиль ніколи не гадав, що можна було зібрати докупи так багато війська. Того війська було в десятеро більше, ніж запорожців, навіть під той час, коли вони торік верталися з турецького походу. Що робилося далі, Василь не розумів. Він бачив тільки, що якісь генерали в блискучих убраннях приходили з московського стану на Січ. А після того Кошовий пішов з Січі до білих наметів, і як тільки він зник з очей козаків, московське військо враз підсунулося під самі січові окопи, увійшло в шамбаш і доступилося навіть до ковша де стояли запорозькі байдаки. Зрада, зрада почали гукати запорожці і побігли з окопів по коренях. В Січі збилася страшенна митушня. Козаки озброювалися і знову вибігали на окопи. На Майдані ж був такий галас відгоманої лайки, що розібрати нічого не можна було. Скоро Кошовий повернувся до Січі і щось промовляв до козаків – але галас на Майдані ще збільшився, і нарешті там щинилася бійка. Два натовпи козаків наступали один на одного, а тим часом третій притяг на плечах велику колоду і почав вибивати нею ковану браму пушкарні. А Василь чув, як гупала колода і брещала залізна брама, бачив, як метушилися біля пушкарні козаки, і щоб краще роздивитися, що там робиться – та здиватися з братами хлопець побіг на Майдан, але там його зразу звалили з ніг і трохи не затоптали, так що хлопець ледве врятувався, вибігши мерщій на башту, почав дивитися від тіля. З окопів вчувалися вигуки, навіть дамоненькі січі, ляжем трупом, а біля пушкарні вже брещали шаблі і блищали гострі чингали, там лилася братня кров запорозців через якийсь час гупання колоди увірвалося і залізна брама пушкарні з тогоном упала на землю. Потишився і брязькі зброї, і хлопець побачив, що невеликий натовп січової старшини почав тікати до паланки, а переможці-козаки почали викочувати з пушкарні гармати та виносити всяку зброю. Галас на Майдані все ж таки не вщухав, і серед загального гомону тепер вчувалися вигуки к бійсам, зрадників, Андрія ляха кошовим, порохню, порохню, Калнеболоцький нехай веде нас, усі ляжемо за волю таненьку січ. Аж ось трохи згодом зразу всі потишилися. І Василь побачив, що серед Майдану стоїть пан отець з Христом, і про щось мовляє козаків – а коли він скінчив свою промову, козаки почали розходитися з Майдану по куренях. Тепер Василь без перешкоди добіг до пушкарні і зазирнув туди. Неглибокий льох був повний всякої зброї та кухов з порохом та кулями. Недалеко від пушкарні стояв другий льох – військова скарбниця. Але туди Василеві не довелося зазирнути, бо брама скарбниці була ціла, і біля неї стояв вартовий. Одшукавши нарешті гната, Василь почав його розпитувати, що воно коїться на Січі. Генерал текелій прийшов з військом, щоб зруйнувати Січу. Одповів йому Гнат Похопцем, кудись поспішаючись. Козаки хотіли оборонятись та панатецю мовив скоритись. Нащо ж Січу руйнувати? Нема часу з тобою базікати, он полковник між. Оселедець свій скубе, так побивається, ридає там, як мала дитина. Гнат побіг до поланки, а Василь пішов шукати брата Петра. Той сидів на призбі, під коренем, сердито колупаючи в своїй люльці залізною протичкою. Вуси його, як завжди рівно звисали донизу, зараз неначе настовбурчилися, очі ж відбивали лютим і сумним вогнем. От так, хлопче, зустрів Василя старший брат. Не доведеться тобі козакувати. гречка сію повернуть нас усіх. А Василеві щось здивило в грудях, заоскатало в глотці, і рясні сльози побігли з його очей. Я хочу козакувати, ледве вимовив він, хлипаючи. Петро почав милувати меншого брата рукою по голові. І я, братику, хочу козакувати. Та коли б же наша сила була, «Краще вмерти мені, ніж стати гречкосієм та ще й кріпаком!» «Не плач, малей, ще, може, ми втечимо, та таки будемо козакувати!» А Василь пішов до кабиць. Він тільки тепер згадав, що досі не снідав, а проте вже була обідня пора. Біля кабиць кухарі тільки почали розкладати багаття, бо зранку було не до того – Василеві віддали окраєць хліба, і він, з'ївши його, взявся до своєї роботи. Надійшов вечір. У Січі була зловіща тиша. Козаків по коренях поменшало, проте і на Майдані не було нікого. Пронудившись деякий час, Василь ліг під коренем на призбі і скоро заснув. Чи довго спав хлопець, того він не знав, а тільки прокинувся він поночі через те, що хтось, складаючи на призьбу зброю, кинув на нього свого череса. Розплющивши очі, Василь не зразу пригадав, що сталося вдень, і деякий час спокійно дивився на зірки, що з високого неба зазирали йому в очі, і милували його своїм холодним промінням. Аж ось із кореня почувся гомін. А біля призьби козаки складали щось у торби й лантухи. «Вплавню, вплавню в плавню, в плавню, вловило Василеве вухо голоси козаків. Калниболоцький збирає й лях. Ходімо всі, великий луг батько, дасть усім пораду. На Дунай помандруємо. Василь згадав усе і схопився з призьби. Як, запорожці помандрують на Дунай, а він же як? Ні, я не дамся, щоб мене покинули. «Я не буду гречкосієм, я хочу козакувати!» Він прожогом побіг до кореня свого брата. Січовий майдан знову кишів, мов мурашник, але тепер усі ходили худкою і гомоніли помалу. Пушкарню й скарбниці було відчинено, і з них виносили все, що там переховувалося. А всі запорожці, що траплялися хлопцеві, були навантажені зброєю і усяким добром, і йшли вниз до підпільної. Не заставши брата Петра в курені, Василь оббігав всю січ, плутаючись поміж козаками, і несподівано здибав брата Гната. Узброєний по Казацькову навіть з шаблею при боці, Гнат радісний та веселий ішов від паланки до Майдану. «Що це ти, гнати? скрикнув Василь, дивуючись на братову шаблю. «Мене полковник Порохня благословив бути козаком і навіть шаблю свою мені подарував. Нехай, – каже, – хоч не я старий!» так моя шабля погуляє ще на волі. «Куди ж ти тепер? На Дунай-річку, там буде наша Січа. А твій полковник хіба не піде на Дунай? Ні. Плаче, а не йде. Старий, каже я, хочу лягти в рідну землю, а не в Бусурманську. А я, Гнате, піду з тобою, з сказав хлопець. Я хочу козакувати. Брати проминули церкву, і, повернувши стежкою до річки, Перестріли братів Петра і Демка, ті сперечалися. «Я не піду на Дунай», – говорив Демко, – «бо знайшов собі до пари дівчини і хочу одружитись». «Ніхчевний бабій», – гримав на нього Петро, Аньбу робиш ти всьому нашому роду козацькому, лицарському». «Но я один лишуся на Україні», – суперечив Демко. «Будеш шкодіти», – відповів Петро, – «та буде запізно. На себе тоді нарікай, коли будеш кріпаком або москалем». Побачивши менших братів, Петро одійшов от Демка і сказав Гнатові, «Ну, от і добре, що ти взяв Василя. Я саме по нього і йшов». Василь почав цілувати брата за те, що бере його з собою. «Ну, годі, годі», казав козак, «повертайте лишень обидва назад. Нема чого йти до річки з порожніми руками. Ідіть до пушкарні або до скарбниці та носіть у берег те, що вам старші скажуть». Троє братів пішли на гору. Демко ж Лишився сам, почуваючи себе дуже ніяково. Назустріч братам з тежкою козаки несли до річки лантухи з борошном та пшоном, тягли великі бурдюки з салом та котили кухви з горілкою. А ще далі вони здивили доброго тагу козаків рясно ввішену пачками тютюну, а другу навантажену таранею. Дійшовши ж до скарбниці, брати прилучилися до натовпу і почали носити в берег всяке добро, коли через дві години троє братів знову зустрілися біля річки. Петро, глянувши на Василя, не вдержався, щоб не засміятись. В пушкарні хлопець себе узброївий, хоч був босий і без чумарки, а проте поначіпляв на себе шаблю, чингал і пістоль. Не вспіли Петро та Гнат подивуватись та порадіти на меншого брата, як згори підсунувся великий натовп запорожців, а попереду того натовпу кількі дужих січовиків несли великі образи. «Скидайте шапки», – сказав Петро до братів. «Це несуть святу січову покрову та святого Миколу, а без святої покрови не може бути січа Запорозька. А без помочі святого Миколи не перепливеш моря. Слідом за образами йшло багато сивих дідів, і посеред них Василь пізнав свого названого батька очерета. І ви, діду, мандруйте з нами на Дунай, радісно скрикнув хлопець. Я, сину, несила мені з товариством розлучатись, хоч і в чужій стороні доведеться в труну лягти, так зате ж рідне товариство засипле землею. Постать очерета мала урочистий вигляд, а погляд горів суворим вогнем. Він звернув стежки, колупнув чингалом землю, перехрестився і почав набувати землею ладанку. «От рідна земля лежатиме зо мною в домовині».